El de ràdio, el racó dels llibres. Bon dia, benvolguts i acimats radioients de l'emissora de ràdio premiada. de Dalt. Aquestes setmanes, el nostre programa us hem parlat de llibres, d'escriptors i de poesia. Us deveu preguntar per què de literatura i no d'una altra cosa. Parlem de literatura perquè, a part que és el tema ràdio d'aquest any, cal saber el que llegim, perquè no és fàcil entendre una poesia si no t'agrada llegir. Per això fem aquest programa. Perquè la gent de casa que ens està escoltant s'interessi per la lectura. Avui, dia 10 de març de 2011, us parlem en Nico Naucarien a la sessió de efemèrides, l'Andrea González a la romanció de llibres, la Júlia Trillo al racó de la poesia i jo, qui us parla, en Jofra Meca com a presentador del programa d'avui. A la sessió de efemèrides, el nostre amic Nico ens parlarà de l'escriptor i poeta Miquel Martí i Pol. A la, segona, a la segona sessió de la recomanació de llibres que, és, que ens trobem a la nostra amiga Andrea, ens recomanarà Pànic al campament, de l'escriptor maricà Roald Estín. I per acabar, el racó de la poesia, la Júlia, ens recitarà un poema anomenat La Noguera i la Garona, d'en Miquel Martí Pol, el grup de folk català La Carrau. N'ha fet una versió musical, de la qual ens sentirem un tros. I ara tot seguit, dono pas al meu company Nico, Hola, com ha dit el meu company companjofre, em dic Nico. Avui us parlarem del poeta escritor i traductor català Miguel Martí i Pol, perquè aviat serà l'aniversari del seu naixement. Va néixer el 19 de març de 1929 a la població de Roda de Ter, situada a la comarca d'Osona, origen obrer. Martí i Pol va començar a treballar en una fàbrica del seu poble, als 14 anys. Els setze anys comença a escriure poemes en castellà. Els 19 ja els escriu en català. Els 19 anys va, part, va patir una tuberculosis pulmonar que el va obligar a estar al llit una llarga temporada. Va aprofitar aquesta època per a llegir abundosament i d'aleshores, en, en va decidir dedicar-se a l'escriptura. La, la, l'any 1970 se li diagnostica una esclerici es múltiple, la qual cosa va causar que l'any 1973 hagués d'abandonar la feina a la fàbrica. Tot i les restriccions impulsades per la malaltia va continuar publicant molta poesia de gran qualitat El 1954 va publicar el seu primer llibre de poesia i guanya el Premi Ossa Menor en Paraules al Vent L'any 1977 rep el Premi Lletra d'Or per la seva obra El llarg viatge i el llarg, el, il, el llarg de la seva carrera va rebre tres vegades el Premi de la Crítica de Poesia Catalana l'any 1979 per Estimada Marta, el 1991 per Suite de Parlavà i el 1994 per Univert Plàcid. Morí l'11 de novembre de l'any 2003 a la seva residència de Roda de Ter. Altres efemèrides d'un dia com avui, són 1760 n'és Leandro Fernández de Moratín, escriptor espanyol. 1833 n'és Pedro Antonio de Alcon, també escriptor espanyol. I ara us parlarà la meva companya i amiga Andrea en la recomanació de llibres que espero que us agradi molt. Gràcies, Nico. Hola, sóc l'Andrea González i us faré la nostra recomanació de llibres. Parlarem d'un llibre que ens ha resultat interessant perquè barreja misteri, alegria i por. És molt interessant. El títol és Pànic al campament, de l'escriptor americà R.L. Stein. És de la col·lecció Pànic i de l'editorial Grup Z. Es va publicar a Espanya l'any 2000. De la seva col·lecció s'han publicat 37 llibres. És el número 7. La portada ja resulta interessant. En ella hi podem veure una tenda de campanya verda, situada enmig d'un bosc fosc i tenebrós. Entre els matois hi podem veure la cara d'un monstre anomenat Sable, que amb el seu braç obre la porta de la tenda de campanya per endur-se algun nen. Aquest llibre tracta d'un nen, en Billy, el nostre protagonista, que se'n va en autobús a un campament anomenat Malson. De camí cap enllà, en Billy fa nous amics. Amb ells veurà les terribles i esgarrifoses coses que estan passant al campament. A ells ja els resulta molt estrany, perquè les històries que expliquen del campament es van fer en realitat. Els monitors són estranyes passen olímpicament d'ells. Les cartes que els escriuen els seus pares mai els hi arriben. I ha un monstre que es diu Sabre, que es menja els nens i els monitors no s'immuten en protegir-los. Nosaltres convidem als joves lectors que es llegeixin aquest llibre anomenat Pànica al campament de l'escriptor americà RL L. Stein. Si us el llegiu, sabreu al final d'aquesta història tan terrible. Com que jo no us puc donar més detalls, dono per acabada la recomanació de llibres i dono pas a la meva companya Júlia Trillo, que ens llegirà un poema anomenat Noguera i Garona. Bon dia, sóc la Júlia i com ha dit la meva companya Andrea, us llegiré un fragment del poema que hem triat aquesta setmana, anomenat La Noguera i el Garona, d'en Miquel Martí Pol. Aquest poema és força alegre i t'explica la vida de dos rius germans que neixen a 100 metres de separació l'un de l'altre. El Algarona desemboca a Bordeus, França, l'oceà atlàntic, i la Noguera baixa fins al Mediterrani a través del riu Segre i, posteriorment, a través del riu Ebre. A mi m'agrada molt el poema i, sobretot, l'adaptació musical del grup Le Carreau, que, posteriorment, escoltarem. Noguera i Garona Noguera per a l'os, Garona per a l'arà. Noguera per a l'os, Garona per a l'arà. De varell immensa plana té la forma de bressol. Té muntanyes per barana on com ara boita el sol. Té per alta capçalera la muntanya de Cabrera per braçar els seus al vol. El Noguera i el Garona els fills que la neu li dona, que ja en neix a Païtán, com dos nens juguin ajant. Noguera per a l'os, tot juguinós. Garona pararan, a tot rondinant. Noguera per a l'os, tot juguinós. Garona pararan. a l'an. La Noguera Pallaresa es lleva a de matí. Quan en l'or la vista presa, de mitjorn pren-lo camí. Su germana veu que l'enganya i li deixa sots muntanya, fent-se seu tot el jardí. I com vulgui que se'n torna de cantant a l'esquerra, és abat des de la serra, de varets fins a tardos. Noguera per a l'os, tot juguinós. Garona pararan, tot rondinant. Noguera per a l'os, tot juguinós. Garona per Ara ens sentirem un tros de l'adaptació musical que va fer el grup català La Carrau. Sentiu-la, gaudiu-la i veieu-la amb nosaltres. Eso se va a pintar con dos lechugas y una chama Us ha agradat? Confiem que sí. Ara dono pas al meu company Jofre que acomiadarà el programa fins la setmana vinent. Estimats oients, avui us hem parlat en Nico a la secció d'Efemèrides, l'Andrea que ens ha recomanat un llibre, la Júlia que ens ha recitat un poema, i jo com a presentador. Us hem ofert aquest espai de ràdio de l'Escola Maria Manent de 5è i confiem que us hagi agradat. Recordeu que el llegir va molt bé per fer servir la imaginació i per conèixer moltes coses. Esperem que torneu la setmana vinent. Adeu! Adeu.